Akitainiako eskualdak miarritzen eskainia agiantzetan, abiadura azkarreko trene izan du izpide nagusi alne guze presidentak. Jakitud na proiektu horrek Ipar Euskal Herriko gan, sortzen duen mezfidantza eta horregatik, komentzitzen lanetan aritu dela aitortu du presidente tematiak. Hiru argumentu nagusi baliatu ditu bere zola zaldian. Egoaldetik Euskadiko Autonomiatik lanak bimile eta mazaspirako bokatu dituz Eta beraz, Frantziak bere ingaiamenduak bete behar dituela. Enprezentzat, ekonomiaren tzat, eta turismoren garapenaren ezinbestikoa dela abiedura azkareko lina berri baten egitea. Eta azken argumentua inguramenaren da, Hots, amarmila kamion iragaiten direla autobidetik egunero eta autobidaren pare edoan kostaldeko bide nagusia akitainiako kutsatuena dela. Ondorioz, LGBT-ri esker, Kamionen pasaia apalduko dela pukak trenez pasatuko direlakoan. Gutxien ez, an ohitamar raitzin, bordele eteta daina arteko tren berririk ez dela egen arrgxamar bada ere, gobernua berak tan an ez baitzuen sartu lehentasunetan, Akitainiko buruak misionist bokazioa dura erakusten dauku ona ditenden den aldi oro. Baina ekonomiak ekonomia dira, Eta sosik ez dagoen ez proiektu ez horrentzat, kontudan hartuz, orotara abiedro handiko trenzarearen balioak mila talaren miliun euro galdu dituel orain arte, lan gaitza du beraz gure bordaleko presidentak. Edo sosa ardiazten du, edo komentzitzen lana neke zaukanen du Pariseko buleguetan.